Give me peace joy Så är du redo. Hej och välkomna till FLM-podden som rapporterar från Berlin. Vi står här på Festivalpalatset och presskonferensen till Terence Melliks senaste film Night of Caps pågår här precis alldeles runt hörnet. Jag heter Jakob Lundström som vanligt, men med mig har jag en ny poddgäst, FLM-bloggaren filmrutan med arbetaren, doktoranden med mera, Sanjin Pejkovic. Välkommen. Tack ska du ha. Tack, tack. Hur är läget så här efter din första festivalfilm? Du kom ju hit i morse, så du rusade direkt till Terence Malicks senaste sensoriska äventyr. Ja. Efter att ha vaknat vid fyra tiden och han knappt till flygbussen och därmed flygplanet så hoppar jag in i en taxi där taxichauffören somnade vid varenda rödljus när han skulle köra mig till hotellet. Så jag kände bara att bara jag kom fram så är det bonus vad jag en ser. Så att det var ju fantastiskt bra att hinna till filmen. Men nu ska vi väl kanske prata om vad vi, vad vi också ansåg om den. Du kan väl trösta dig med att dina problem var ju ingenting jämförelse med Christian Bales i den här filmen. Vi kan ju säga då att... Um... Det har varit en debatt, det en debatt. Jag tänkte på en debattartikel faktiskt, idén som var för någon veckor sedan, som handlade om den politiserade kulturkritiken. Jag vet inte om du läste den, men jag tänkte lite på den under filmen. För den handlar om att det finns en tendens till att man skriver om filmers eller konstverks politiska budskap, och hur, att man värderar dem efter de grunderna snarare än efter deras konstnärliga förtjänster. Och om vi då låtsas att det här är sant och att du och jag är sådana kritiker då skulle vi ge den här filmen en fet underkänd stämpel. Eller vad säger du? Alltså det finns någon slags civilisationskritik som, som gömmer sig alltså här någonstans. Men den den faller ju bort liksom, efter ett tag, känner man ju. För att den är ju oerhört tydlig trots de här fantastiska bilderna och tystnaderna och pratet som är oerhört nerverande så finns det en underliggande civilisationskritik som någonstans grundar sig i det här med att um, Amerika framför allt um, står på väldigt sköra grunder egentligen, att det här är... Um, Karaktären som Christian Bale säger äh, spelar, säger äh, i en viss scen när de är i Las Vegas, uh, This is Land of Mirrors. Och det är på något sätt, om man skulle sammanfatta hela filmen, så handlar det ju någonstans om att vi, vi, har, vi lever i en kopia av en kopia av en kopia så att vi vet inte riktigt om vi rör oss i verkligheten eller vad är den riktiga världen. Så där finns det kanske en liten politisk udd som han försöker förmedla, men äh, det är väl främst för bilderna och det estetiska uttrycket som den här filmen. Kommer bli omtalat antar jag. Ja, precis. Om man skulle då pröva sig på en sån här enkel då enkel politiserad kritik så har vi då en, en vit man överprivilegerad över som liksom tampas med existensen och så där. och hur angeläget är det om man nu lägger, lägger det här politiserade rastet på den till att börja med. Men sen då, som du säger så, så har den, ju det här, den skiljer en ytlig värld det utspelas i Los Angeles såklart och Hollywood, huvudstaden. Och man kan säga att problemet för Christian Bales är väl nästan att han är just för överprivilegerad eller den mest kanske, konventionella dialogscenen i den här filmen som just har väldigt mycket enerverande prat på ljudspåret som är lite svårt att hänga med och mycket vindlande bilder som man använder oss som man kanske renodlar från 3F Life och vidareutvecklar men i den här dialogscenen med en strippa då, såklart som en representant för den här ytliga världen där allting kan vara allt och vem som helst kan vara vad som helst och så vidare. Så säger hon ju det. Han frågar henne vad hon heter och hon säger jag heter precis vad du vill att jag ska heta. Du kan vara precis vad du vill. Och det är ju kanske något då som framförallt stämmer för en väldigt privilegierad man i Hollywood. Visst, absolut. Det, det är ju svårt att inte tänka på Sofia Coppolas um, film som nu heter någonting med The Bling Ring eller somewhere. somewhere naturligtvis med också en väldigt privilegierad och tyst filmstjärna vars liv liksom, vi, ska ändå, vi ska kunna identifiera oss med honom. Och och förut Christian Bale är ju väldigt stum i den filmen, han säger knappt någonting. Ja, det, det är ju, jag tror det dröjer säkert 45 minuter, en timme innan han säger sin första replik, men sen hör vi honom på ljudspåret i hans monologer. Men vi kanske ska försöka ändå sammanfatta, innan vi går vidare och pratar om filmen, sammanfatta vad den handlar om och du får jättegärna en Dra den sammanfattningen. Jag tänkte be dig att dra den sammanfattning förut. Men precis, vad, vad handlar det om? Det är ju nästan själva filmens kuggfråga. Jag säga. Hur ska man reducera den här då till en handlingsutredning? Jo, det handlar om Christian Bale som är en privilegierad som sagt man i Los Angeles som dock går igenom något slags existentiell kris som har att göra med hans pappa. Det finns något slags... Eh, vad ska man säga? Han har en professionell... Men det har ju någonting med Hollywood att göra. Vi ser dem vandra i kulisserna, Jag tror att det är Warner Brothers, jag är lite osäker. Jag har ju jag har gått runt där i de här um, studioområdena, um, och då, då vandrar de i kulisserna. Så på något sätt så det finns det någon slags meta um, uh, referens till, till, till själva naturligtvis Christian Bale, och kanske också till hans filmiska personer och privata, det, det vet inte jag jag kan inte spekulera. Men det finns naturligtvis kopplingar till Hollywood och vilka liv de lever, alltså det är ju vem, vem är personen han kan var vem som helst. Ja, precis. Och Det är någon slags då familjedram också. som sagt Det finns en bror som har dött. Det finns en bror som lever kvar och de har då vissa problem med sin pappa som figurerar i olika scener. Och det kanske är han som talar på ljudspåret i början. eller Vad, vad tror du? Är det en kvalificerad gissning av mig? Eller vem, vem? Det, det är nog hans pappa som pratar och så hör vi honom prata senare. Men det, det, det blandas väl lite olika monologer här och var. Man kan säga att den här pappan, pappans introduktion till filmen då, eh, pratar ju om riddare, om pilgrimer och det är väldigt högtravande sagolikt nästan. Eller det är en berättelse om mörker versus ljus och så vidare. Så den har ju den här ja, väldigt pretentiösa ingången i den här berättelsen. Och jag tänkte också som du säger att det är en... Satir är det ju inte men det är en kritik av Hollywood med den här citat klassiska Hollywoodfesten som spårar ur med lättklädda modeller som badar i bub, eller säger, swimmingpoolen och så vidare. och Och så vidare. Och det, det är ju också att samtidigt som vi hör pappan prata om riddare och gott mot ont och sådär så ser vi naturligtvis alltså bilderna kontrasterar ju det han säger för vi ser fylla, vi ser droger, vi ser ja, det, liksom, det fördjugna Hollywoodlivet någonstans och då, då, jag vet inte vi kanske ska börja prata vad vi, vad vi tyckte om filmen. men i många, i många scener och i stora delar av den här filmen så slår han in öppna dörrar, Så alltså det är på något sätt det är inte första och naturligtvis inte den sista gången vi ser det. och det är kanske bra att det gör sådana här filmer ibland men inte allt för ofta för det här tyckte jag var bara alltså det var, det var för pretentiöst Bilderna är, bilderna är helt otroliga och bilderna talar faktiskt sitt eget språk men jag tycker väldigt mycket av filmen förstörs av voiceover alltså av Christian Bale själv som bara mitt i en tyst scen säger life, I was destroyed by it och så ska man försöka liksom ta det på allvar och det blir väldigt, väldigt svårt att efter ett tag inte börja själv ironisera över det hela, som du säger kan man hur många vita privilegierade kan vi identifiera oss med? Liksom, när ska det ta slut? Lite så är det. Man känner verkligen att det är lätt att raljera över den här filmen. Om vi nu för ett ögonblick struntar i den politiserade kulturkritiken, du då, som är doktorand i filmvetenskap, vilket teori bygger ska man liksom bäst använda sig av för att närma sig den här filmen är det liksom den fenomenologiska eller är det neoformalistiska eller för den har väldigt alltså det som jag uppskattar med den och då som den delvis står faller på det är att den har ändå eh, den gör ju någonting annat jag såg här om Dan Werner Hers tävlingsfilm som var liksom ett försök att göra en så gammaldags matinéfilm som också var helt helt misslyckat just eftersom han försökte göra något och han hade liksom en mall färdig som han försökte leva upp till och det skavde och det blev liksom det funkade inte alls istället. För den här filmen har ju då Christian Bale, Natalie Portman Kate Blanchett alltså stora Hollywoodstjärnor i, i huvudrollerna men liknar ju överhuvudtaget inte en, en konventionell Hollywoodfilm Jag tänkte på det här, den här Tree of Life. Eh, den var ju såna här roliga nyheter då om att biobesökare ville ha pengarna tillbaka efter filmen för de hade då gått och sett ett familjedrama med Brad Pitt och så hade de fått Terrence Malick's Tree of Life dinosaurie eh, eller jag kan liksom bara tänka mig vad biosökarna kommer tycka efter den här filmen när de ser Christian Bale på biofischen och tänker ja ah, Bruce Wayne. Uh, jag, vet, jag, kan inte, jag kan inte svara för vilket teori bygge skulle kunna liksom skulle kunna på något sätt användas i, i filmanalysen här. Uh, fenomenologi är ju intressant för att jag tror säkert att det finns väldigt mycket av Terens, nu gissar jag naturligtvis bara av hans egen persona som talar i själva filmen. Och den är ju jätteintressant. Film, alltså det är en väldigt intressant film, jag hade ju jättegärna sett om den utan ljud faktiskt, jag hade ju bara kunnat titta på bilderna, och jag tycker att de säger i början på filmen att det här är fragment, och det är väl ganska intressant att skildra ett helt liv utifrån fragment, alltså bildfragment, och det är fantastiskt fascinerande men man kanske skulle kunna använda feministisk filmteori för att skilja den här för att analysera den här filmen för att det är ju vi ska inte glömma att det är oerhört intressant att jag vet, eller intressant, jag vet inte, men det kanske är problematiskt framförallt alltså att Christian Bale-karaktär skildras utifrån kvinnornas blick på honom trots att det är han som, som blickar mot dem. Så att det är hela tiden någon slags... Det finns en dialog mellan alla de kvinnorna som han träffar, men han bara... Jag vet inte, de bara kommer och går. Uh, vi man, kan, man kan säga att kvinnorna kommer och går med Christian Bales uh, består liksom hans sökande efter kärlek som det någonstans handlar om. Kvinnorna fyller ju liksom en väldigt... Uh, de representerar ju något allihop. Han har en exfru då som är Kate Blanchett. Det har gått i stöpet och de skaffar aldrig barn. Sen så dyker då en modell upp som han träffar. Han följer med på en modellfotografering, den här ytliga såklart då modellfotograferingen där man poserar i olika utmanade och Sen så träffar han då som sagt en strippa som man tar med sig till Las Vegas som är också en, en ytlig plats och då viskar du till mig där, där har jag bott <går> eh, och, sen så, och sen träffar han också då Natalie Portman i och för sig då, som kanske verkar vara någon mer eh, det börjar verka kärlek där mer Hall American Girl på något sätt att liksom de är i vattnet och plaskar. Och eh, det är väl, precis som du säger, att de ska symbolisera olika saker. Den goda Horan och eh, madonnan finns där också. Så det, eh, liksom vi följer dem i deras respektive jobb. Och då framstår Kate Blanchets jobb som eh, sjuksyster eller läkare, det vet vi inte riktigt. Som jobbar med eh, vad ska man säga. Förmodligen väldigt utsatta och fattiga människor som inte har råd att operera sig och som har svåra missbildningar på, kropp, på sina kroppar. Och det framstår som mycket mer äkta än naturligtvis Christian Bales liv eller de här modellernas liv. Det är det jag menar på något sätt. Det har vi ju sett så otroligt många gånger så att det, där blir det ju inget nytt. Alltså, förutom Sofia Coppolas film så tänkte jag naturligtvis på den här oerhört patetiska scenen ur uh, vad heter den? The American Beauty när vi ska titta på den här Plast, plastpåsen som virvlar i vinden och vi ska bli tagna av skönheten i att en plastpåse ska likna livet och att det är på något sätt oj det här är som livet självt och vi ska tycka att det är här kvasifilosoferandet är någonting av värde och det kanske är för någon jag vill verkligen inte liksom trycka ner någon såsikt om vad livet är men jag, har jag hade jättesvårt att hålla mig för skratt när han tryckte in sina fingrar i blöta sanden och så kommer det vågorna in som tar bort här, de här avtrycken jag bara kände, oh, jag vet inte jag, ja, jag blev lite, jag började skratta lite ja, Rent stilmässigt då Maliks estetik, kan, alltså det var någon som frågade, tror jag på Instagram eller Twitter, eller ville ha en rapport om Mellika återvänt till gamla goda Malik, eller om han fortsätter upp på det här inslagna spåret med Tree of Life, och då kan man ju <skratt> beroende på vilken mälk man gillar. Det här är verkligen en vidareutveckling eller fortsättning på Tree of Life estetiken eller en renodling. Liksom för här finns ju som sagt väldigt få överhuvudtaget dialogscener för när jag tänker på den här filmen då, du, du nämner de här drogerna och det Hollywoodlivet de pratar om vill du följa med på en ketaminfest nästa helg eller du ska ta den här tabletten tillsammans med vin så får du ett perfekt rus och sådär och den utspelas ju lite grann i ett töcken och man, man upplever ju själv också ett töcken av intryck just eftersom kameran väldigt sällan är stillastående den svävar omkring det är ganska mycket bilder vad ska vi säga, ur grodperspektiv eller liksom gator som tittar upp på hus eller på träd och så vidare som vi känner igen och det är verkligen en, ja, men en film som appellerar till våra sinnen just då snarare än att den har en tydlig narrativ logik som vi kanske har gjort tydligt här liksom. Men det är alltså något som du ändå gillar om vi, du, vi tar bort ljudspåret då så att säga. Ja men alltså jag vet inte vad, vad, vad du tyckte om bilderna. Jag, jag tyckte bilderna var oerhört vackra och om man nu tycker att det är värt att spendera två timmar och att bara titta på vackra bilder så tycker jag att man ska göra det. Men det är väl någonstans snarare i själva, själva ut trycket och vad man vill berätta med de bilderna som problematiken uppstår och det är återigen det är ganska enkla dikotomier, som det är det som blir klischartat någonstans att det är civilisation kontra natur, att det är det här konst, konstgjorda livet kontra det riktiga livet och sådär, och det är väl där någonstans problemet uppstår för mig i alla fall att jag inte att jag inte faller för det, för att det blir ju det är, återigen, det är klart någon har betalat åtskilliga miljoner för att Terence Malick ska leka med sin kamera och ge oss vackra bilder och sen moralisera över hur vi väljer att leva våra liv. Så att Där är det ju naturligtvis en oerhört problematik. Det är inte så att han har valt att skaffa den billigaste telefonen och gå ut och filma hundra miljoner timmar för att klippa ner det till en filmisk essä som ska skildra livet utifrån vad han anser är det riktiga livet. Utan Det här är ju fantastiskt stiliserade bilder det intressanta skulle väl vara då att det är en civilisationskritik eller kanske en kritik då specifikt mer av Hollywood och den här platsen den ytterligare Och de här människorna som befolkar den som säkert har finansierats av samma människor, om man ska vara, finna någon ironi i det här. Då. Christian Bale's rollfigur är ju, han är ju någon slags Bruce wayne snubb faktiskt, alltså, som, som då försöker tampas med. Men han, han hittar ju liksom ingen utväg, han har ju inte den här brottsbekämpande instinkten utan han, det är mer kärleken med stort K. Det finns någon av kvinnorna som säger till honom också du vill inte ha kärlek du vill ha upplevelsen av kärlek. The love experience. Så det finns sådana här små glimtar av kanske då insikter eller sanningar kring den här huvudpersonen. Men sen i sig då som du säger att det är någon slags tillbaka till naturen som är liksom Alex standard eller svar. Han går ut där och tittar på ja precis stranden, havet och han går ut och tittar på de här bergen och de här öknen och allt vad det nu är och såklart och avslutningsvis spoiler alert, eh, lite bild på sol bakom moln och så vidare Det finns en, det finns en Alltså, om det är någon bild tycker jag i alla fall som sammanfattar en scen som sammanfattar hela filmen så finns det faktiskt en jätte jätte jätte fin scen där en hund dyker ner för att fånga en tennisboll som någon har slängt in i bassängen i en pool någonstans och kameran befinner sig i vattnet och vi ser bollen falla för att följa med hunden som förgäves försöker fånga bollen. Och det är väl det som någonstans är filmens kärna också. Att alla karaktärer och främst då Christian försöker fånga livets essens men misslyckas men fortsätter jaga gång på För det är det vi ser de här hundarna fortsätta jaga bollen trots att ja, de, de, de har ingen chans alltså de är alldeles för sla eller för jag vet inte vad. Men i flera scener om och om igen ser vi dem försöka fånga den här tennisbollen. Och då är det en, en, en fin metafor i alla fall för vad Terence Malick anser att vi människor gör i våra liv. Vi försöker jaga våra chanser eller försöker jaga meningen med vad vi anser ska vara meningen med livet. Men eh, trots att vi kanske ständigt misslyckas så fortsätter vi med det. Och även om jag inte heller gillade filmen då utan tröttnade på den. Och, även om jag uppskattade vissa såklart då, bilder och just att det är en eh att filmen kanske är kongenial som man ser med den här tematiken just eftersom den aldrig landar heller rent formmässigt utan att den hela tiden rör på sig och det är väldigt sällan vi får tid för eftertanke man pratar om en stillastående kamera som betraktar då ett landskap eller en scen utan den här kameran är alltid på vift och det är associativa klippningar och det är det är ju precis så alltså att kameran ska försöka, anta jag, gestalta Bales osäkerhet helt enkelt. Så att det är väldigt mycket uh, kamerarörelser och främst framåt. Och liksom att den, man försöker väl jaga någonting som är framför en. Så att, men vi ska inte missförstå här. Uh, jag tyckte som sagt inte speciellt mycket om filmen. Så att, uh, ja, det ville jag klargöra. Men jag tyckte som sagt att det, vissa, vissa scener, vissa bilder var är oerhört vackra. Men frågan är precis som du som du, som du sa nyss, att uh, hur mycket uh, tid för eftertanke får vi och vad är det vi får egentligen? Alltså det, ja, det kan jag inte tyvärr svara på. Nej, vi får se här om uh, Malik uh, som inte är på plats då såklart som vanligt. Han är ju lite, lite gåtfull och smygig av sig så han är inte här på presskonferensen som uh, jag tror att Natalie Portman pratar på nu. Men uh, vad tror du liksom? vad tror du händer? För att det här blir ju naturligtvis ingen kioskvältare. Och jag har svårt att se... Det är klart att det är, ju, det är någon slags... Det finns någon slags aut autörtanke att det är storart, att det är stora manliga geniet och sådär. Men jag har jättesvårt att se den här filmen lyckas på någon av de här fronterna. För den är ju... Jag ser inte att det är en festivalsfilm heller. Alltså, nu naturligtvis Berlinale är ju bra forum för det den har ju, Till skillnad från Tree of Life som hade en historia som var ändå ganska lätt att följa, eller det var liksom de här arketyperna som, som presenterades, så är den här filmen verkligen närmare någon slags konstinstallationsuttryck än en spelfilm för biograf. Den kommer ju säkert få distribution, såklart i alla fall. Jag tänkte på det. De finns en scen där Natalie Portman och Christian Bale besöker ett modernt konstmuseum där de håller varandra i händerna och tittar på de här olika moderna konstverken. Bland annat ett då, som är då en, en modell av en stad i miniatyr där bilarna rusar fram i skatorna som var ganska kanske då symbolisk för den här filmen någonstans. Men vi får se om jag har svårt Mm. Ja, det är väl det så, så att den, den faller mellan stolarna lite grann och det, det, är liksom, det ska bli intressant att se vad han följer upp det här med för att det blir ju, det blir ju allt tyngre och uh, allt mer osammanhängande och jag måste säga jag är ju jag är mer förtjust i de, de tidiga filmerna, det var bättre förr men uh, för min egen del så föredrar jag den tidiga Malick alltså Badlands framförallt och då en konservativ filmvetare har talat. Ja men tack Sanin, för att du vill vara med här och babbla lite.